Ekstrabladet har skrevet det cirka 60 gange i løbet af sommeren, eller sommermånederne. I morgen bliver det sommer, på onsdag bliver det sommer. I dag der har de et modetilæg om, hvad slags tøj man kan på, nu når det er blevet sommer. Ja. Og det er blevet sommer. I hvert fald det skal I. Og der kan jeg jo gøre dig tryg ved, at det mest set af tv program i sidste uge var vejret. Øh, Sommerværd, det kendte program på DR1, som jo er altså er en øh, halv program, der handler om, hvilken vejr det bliver i morgen. Og det er et. For jeg også, sidste uge, der var det TV2-vejret, der var nummer et. Ja, de Det glæder mig at høre, at uh, Peter Tannev kun er nummer to. Jeg vil godt lige sige to ting. Ja. Uh, den første ting er, at vi talte i går om slogans. Ja. Og at, uh, at jeg synes, jeg havde en god uh, videreudvikling af det med at høre mig selv. Altså, du bliver du hører. Det har ikke rigtig været noget, jeg har hørt noget fra Danmarks Radio side. I løbet af dagen i går, eller i dag. Så jeg har en ny en nu. Okay. Uh, det er ikke sådan set en omskrivning. Det er mere en, en revival. Øh, og sige, man skal man kan godt have slogan der lød man skal høre meget før ørerne falder af <laughs> Det synes jeg til at godt. Min Gud. Man skal høre meget før øren falder af Det, er, faktisk, det, det ja. er bedre end det går og Det er ikke fordi det går var dårligt. Nej, nej men det er også derfor det er det, det, er det og det, det vil jeg tage på min kar, sige, man går tilbage til tegnebordet, og siger så jeg være man op og går til varften en gang til. Og det er, hvad jeg kom tilbage med i dag. Hvad er det, jeg synes det er godt. Hvad var den anden ting? Nå ja, den anden ting, jo, jeg synes jeg synes at, og det er også jeg har hørt meget om det her på Havn i Skagen at, øh, at efterfølgende vores mindestue øh, omkring klumpe 2, ja. den lille klumfisk så ja. har der været folk, som har ment, at øh, vi dissede øh, klumpfisk som sådan. Ej. Og det vil jeg ikke afvise, kan være rigtigt. Ikke, at jeg gjorde det, men at I gjorde det også, vi spillede en melodi, som var noget farlig moderne musik. Så jeg har, men nu er det at vores tekniker sover. Men når han vågner, så vil jeg forsøge at få overført den rigtige mindeplade for klumpe 2. Ja. København, fra København, fra, fra, ja, okay. fra studien i København til, så kan, altså, vi kan spille en ordentlig mindemelodi for Klumpe 2. Det var en anden ting. Skal jeg sige, hvad det er for en sag? Nej, det vender vi tilbage til. Nu skal vi have noget musik i tidens toneklang. Anders, vil du? det vil gerne trykke. Og det er Thomas Helme. Lur om det ikke er det. Eller er det Carlos Santana? Det er... Nej, det er Helme. Det er <laughs> det der. Men nu det, der hedder Gold Dicker. Speed! Ja, det var, øh, det, var, det var Thomas Helmy, men det var jo også et, et, et spældt forsøg på noget, vi også vil prøve at lege lidt med her til formen. Ikke for at gå i bedene i program, Fladen, men kun fordi, at blind mus finder også en høne en gang imellem. Ja. Og det her var jo et, et forsøg på at lave bastar på. Det var jo faktisk, hvor vi havde kørt Santander og Thomas Helmy sammen, sammen, fordi man kan bare ikke høre det. Og det passer rigtig godt sammen. Det er meget godt lavet. Vi skal da prøve at sætte den ind til Monkey Business i efterhånden. Nej, vi har ikke en chance. De fyre, de er for, de kører for hurtigt. Ja, det gør de nok. Men vi skal i gang med programmet i dag, Signe. Ja, dagen i dag, der skal vi jo til noget, som jeg glæder mig rigtig meget til. Og det er, at eh, Anders B. Han skal ud til det, der hedder Farm Fun. Og det er jo et, øh, kan man godt kalde lidt et forlystelsescenter. Hvor at, øh, der efter Signe skulle være rigtig, rigtig mange dyr. En hoppeborg og nogle mooncars. Øh, og man, man kører forbi det på vejen herop. Uh, og også når man kører væk fra så selvfølgelig. Det ligger cirka 20 minutters kørseler fra. Og når man kører ind til det her sted, mm. så oplever man noget helt fantastisk. Og jeg vil ikke sige hvad, før jeg kommer derud. Men det er bare fantastisk. Der, der er en, en helt speciel figur, man vel, som møder en, når man kører op ad lægen mod Farm Fund. En speciel figur. Ja, det kan jeg godt sige. Lavet ud af noget halm. Mm. Så vil jeg ikke sige mere nu. Nej. Og hvornår tager afsted? Hvornår skal du det, hvad hvad, hvad? Øh, det Jeg tror, jeg skal køre kvart i 10. Okay. Det tror jeg vil være meget passende. Og vi får nu det der hedder en blokker på, og det, og det er endnu et, et konsoliderende bevis på, at sommeren er kommet. Ja. At Anders, Anders, Anders Brejneholdt er blevet noget krabberød rød. Ja. Det bliver jeg, hvis jeg ikke tager den her på. Men, men det er jo også fordi, vi skal tage lidt D-vitamin. Okay. Der er jo ikke kommet meget D-vitamin i huden på folk her i løbet af sommeren. Grunde af jo ikke har haft lejlighed til at komme ned og danne det i, i huden. Men der skal jeg da love for, at du har det, der hedder en receptiv hud. Som modtager jo <laughs> som modtager voldsomt meget. Det er også at se, det irske nationalmelodi de bliver afspillet for øjnene af mig. Det er smukt, men det er meget rødt, Anders. Og allerede nu kan jeg også se, din næse har ansaget det, der ligner farve. Jeg sad ud i går i 10 minutter, ja? og så skal der ikke mere til. Men det er professionel hud. Men faktor 4, det er jo ikke nok. Nej, men det er også amatør-solblokker. Jeg skal bare lige sige, at grunden til, at vi ikke er sort, det er jo, fordi heroppe, der er skinn af solen jo ikke så meget. Derfor har vi udviklet denne sarte-hvide hud, så er den nok endelig endelig, endelig kommer noget sol gang nede af fire år, så siger kroppen D-vitamin, ja tak. Men der har du altså et, det, der hedder en meget veludviklet hud. En hud, der vil være er, sådan set gearet til en luffoten. Ja, jeg er jo magnet for solen. Ja, det er det, jeg du skal er. have 10 sol om året. Ja, om året. Det er det. Og så skal jeg ikke mere. Og altså ind i, uh, i en bil med dig og ud til Farmefond. Men først noget andet. Ja. Og det ja. er, at uh, vi får besøg, eller vi har faktisk ved siden af os, teknisk direktør i Skæden Kommune. Han hedder Bones. Og øh, han er manden, som kan fortælle os om det fænomen, der hedder Skæns vand. Ja. Skal vi lave en Pepsi-challenge med ham? Det er, øh, det vil det vi måne ud i. Øh, jeg sagde måske allerede for meget der, fordi Mogens sådan siden, at altså, kunne ja. høre det. Men ja, ja, ja. Æ, vandet i Skæn er... Skæns guld. Det det. Og hvis man ikke ved, hvad Skæns er, så er det jo i Skæn, og det er jo meget kendt af alle huse ja. æ, i Skæn, har den her lidt lysse gule, kan man godt kælde det. Ikke snabts, ikke? jeg kalde det. Ikke snabts, er det et godt billede. Ikke Æggesnapsfarvede huse med rødt tag. Ja. Og det har de alle sammen, og så er tagryggen mellem de røde teglsten, der er malet hvidt. Og Jamen. det er ligesom det, der gør det, det klassiske Skagens øh, hus. Og det er koncept, man har forsøgt at overføre til vandet. Ja, og det skal vi snakke om lige om lidt. Men jeg har også tilspørgsmål, ja. men det kan vi jo vende tilbage til. Nej, men det er bare, sekunder. fordi jeg var ude, jeg var ude på Robbie Amiel i går, og der er også noget teknisk her, der ikke helt fungerer. Okay. Sådan der, så blev den færdig. Ronnie Draco Rosa hedder, når nummeret hedder Crash Push. Velkommen til dig, Mogens. Du er jo øh, teknisk direktør her i uh, Skagen. Ja, det er jeg. Øhm, og altså, øh, vi, vi vil jo gerne snakke med dig om det her Skagens men altså før, kan, før vi ligesom skal i gang med det, kan jeg fornemme, at... Uh, Anders har nogle oplevelser fra Robbie og Mila. Han ligesom bliver nødt til at få ud af kroppen, før vi kan komme i gang med det uh, altså oprindelige og egentlige interview. Ja, men det, jeg skal gøre det kort. Det er en dejlig klit der er der øh, over øh, og, jeg, og, og jeg var ude ved den i går, og jeg var ude ved den også for syv år siden. Og så er det jo, at ifølge de officielle forklaringer, så flytter Milen sig øh, et vist, øh, en vis afstand vest over morgen. Hvor meget er det? Altså, man har beregnet, at det er en 18 20 meter om året, så du må huske meget dårligt, hvis du kan se, at milen har flyttet sig. Ja, yes, men det er bare, øh, hvis vi siger, Hvis vi sætter det lavt, så siger vi 15 meter om året, så 15 gange 7, det er rimelig meget. Anders, kan du regne det ud? Nej, det kan jeg ikke. Men det er meget. Det er det, 100, 100? Det er over 20, 100 eller noget. 200 og 120. 105 får jeg nu at vide. Det er 105 meter. Og der, der, der satte jeg altså mærker for syv år siden, den er ikke, den er objektivt set ikke flyttet sig 105 meter, den er den, ikke engang flyttet sig 80 meter. Det er milen for længst, nu er det jo så over et gennemsnit over flere år, at den flytter Aha. sig 18-20 meter. Men, din, men din, din, din mærkepæl, den står garanteret ned under milen nu, så nu kan du ikke for øje på den. Men jeg kunne bare se, fordi der, er, der må være en, en, en, en interesse fra offentlig side i at, i at blæse flytningsmomentet i milen op, således at man kan frede øh, enorme landområder. Fordi hvis det reelle tal for den mile, hvor Martin flytter sig kommer frem, så er det jo kun omkring en tredjedel, Måns. Og så Ej, kan ikke. I jo slet ikke frede de ekstremt store landområder. Det passer ikke. Altså nu er det den eneste åbne klit eller mile, som det så hedder, når den er vandrende, vi ja. har i Danmark. Og for at sikre, at den kan vandre, uhindre, så må man frede efterhånden, som den kommer frem. Ja. Så det største problem, det kommer altså om nu endnu et par hundrede år, når den nærmer sig hovedvejen, hvad vi så gør. Hvad, hvad har man af beredskab der? Vi har ikke noget beredskab endnu. Det må, det må fremtiden, Så altså, det må de selv finde ud af i fremtiden. Vi glæder os over minen, som den ser ud i dag. Men man flytter altså også parkeringspladsanlæg, og toiletter. Det har været nødvendigt. Uh, nu, har du ikke, nu siger du syv år, men ja. jeg, jeg er sig op. Ja. Og jeg kan huske, at dengang vi gik til milen i min barndom, der skulle vi gå ud til milen lige bag ved York Hotel, og det er jo adskilt i 100 meter fra, hvor, hvor den er nu. Eller, det er mange meter fra, hvor, den, hvor man går op nu. Hvad er det, der skal til altså rent værmæssigt og, og ligesom for, milen flytter sig mest? Altså, der må jo være forskel på, hvor nogen flytter sig meget, og hvor nogen flytter sig lidt. Altså, milen vandrer jo med den fremherskende vindretning øh, fra, fra, fra vest-sydvest, vest tror jeg det er. Og øh, det, er, det, er den, det er den fremherskende vindretning, der bestemmer, hvilken vej milen den bevæger sig. Og det er tværs over åden. Men har der så været nogle år, hvor den har flyttet sig helt ekstremt, der nogle hvor den ligger altså, mere end december kunne man forestille sig fik ordentligt uh, godt. Det er klart, når, når der er stormvejr så flytter den sig mere, end når der er stille vejr. Men måske kan man forestille sig, at hvis man nu skal jeg ikke gå ind i en, en egentlig meteorologisk debat, men hvis man forestiller sig, at østenvind bliver mere fremherskende, at den simpelthen begynder at gå tilbage igen. Ja, så altså, hvis uh, den bliver fremhærske i og skifter, så er det klart, at så vil milen også flytte sig. Eller også, altså hvis den går i søndsvinden, så begynder den at true selskabet. det. Nu er det lang tid til Skagen by, så det, det vil også alt lægge lang tid. Alt ting er et spørgsmål om tid. Krabberne alt. kommer nordfra, og nu kommer milen sydfra. Nej, men øh, det er en dejlig mile. Vi skal vi skal have et stykke musik, og så skal vi høre om vand. Fordi det var jo ikke derfor, du kom. Du kommet på grund af vandet. Nu sammen med C. Wonder og Angie Stone, og Science Hill, delivered I am yours. Hold op. Det er jo lige den... Månes, nu skal du høre, vi har været ude her til morgen med øh, nogle flasker, og så har vi tappet øh, noget vand rundt omkring i Skagen. Og øh, jeg ved ikke, øh, at der står fire flasker foran mig her, og øh, der er en, øh, en, en, en, en, hvad jeg vil kalde for en øh, meget klar, mm. næsten blå flaske øh, vand. Så er der en, der er en anelse mere gule, øh, måske en anelse til mere gule, og så... Øh, en, som jeg jo næsten vil sige, er mørkegod. Den sidste ligner nærmest æblemos. Ja, men det er allerede her en professionel øh, slag, der skiller sig fra amatøren. For det er, det er æblemos. æblemos. Men øh, det var et billigt trick, vi havde forsøgt, men øh, den er allerede nu afsløret, så den bliver taget væk. Ja, det var ligesom en, en form for dark horse, vi havde sat ja, ind. Men, det, det... men øh, lad, nu får du det første... Og, og mens, nej, mens du heller dig skal vi ja. måske lige have forklaringen på, at vandet simpelthen er gult i skagen. Og er det farligt? Det er overhovedet ikke farligt. Det er helt til at alle krav til, til hvordan vandet skal, skal se ud og hvordan, hvordan det skal smage. Men det er lidt gult, fordi det er meget ungt vand. Skanen og øget græn øde, består jo af sand. Og det vand, der kommer ned, kan ikke, kommer, synker ikke så langt ned i jorden, som grundvand gør andre steder. Og derfor er det meget ungt vand, vi, vi laver vand på her i skaven. Men hvorfor bliver det så gult? Jamen det er fordi der uh, i overfladevandet er humusstoffer, som er uh, som, altså noget organisk materiale, og der er jernforbindelser og sådan noget i. Og det er altså meget, meget svært for vores vandværker at fjerne disse humusstoffer fuldstændigt. Men er humus ikke det, man får på sådan en kebab? Som kebab, siger du? Det... Man kan få kebab i København, man kan få kebab med hummus, og så kan man få, hvad hedder den anden? Falafel. Falafel med hummus. Uh, hummus, som jeg snakker om her, det er organiske stoffer, som, som findes naturligt på for, huls i hede, for eksempel. Der. Jamen, det er det samme, vi har også, man får i kebab. Og kebab. det er det med kikærter. Ja, ja kikærter, det er, det det er med også det, der kikkerder findes kikkerder organisk ud på huls i hede. Men sig mig engang grunden til, øh, er, det, er det på grund af Skagens kendte gule farve, I har valgt den gule, eller har I eksperimenteret med flere farver? Har det været grønt, lille på et tidspunkt? Altså nu tænker at vi jo godt nok meget på branding i Skagen, ja. men øh, det, vi har ikke noget ønske om at beholde vores gule vand af, af, af den årsag. Det er vanskeligt rent teknisk at rense vandet og gøre det fuldstændig farveløst. Men vi arbejder meget hårdt på det og regner det også med, at vi har nogle løsninger på trapperne, som gør, at vores vand ikke vil være kendt som det gule vand fremover. Hvad skal der til? Jamen, vi skal have renset farvestoffer ud, restfarvestoffer ud. Et såkaldt farvetal skal være, skal være lavere, end det er i dag. Hvad er farvetallet nu? Øh... Ja, det ligger på en 450, så vi skal ned på en 50 10 stykker. Men, men, men jeg synes jo også, altså, det har en charme. At man, man, først man ser, når man kommer til Skagen og, og går ind i, i på et hotelværelse, eller på sin campingplads, eller, eller, eller i sit lejede hus, det er, at man kigger ned i fiancen i toilettet, og så ser man, at der er nogen, der ikke har fået trukket ud. Øh, og så trækker man ud, og så ser man, at der stadig nogen, der ikke har trukket ud. Og så, og så på den måde får man også brugt en masse vand. Har man nogensinde regnet ud øh, i kommunen, hvor meget ekstra vand, der bliver brugt, på grund af, at folk udefra trækker ud en gang? Nej, det har vi ikke regnet på. Men øh, vi producerer op mod 3 millioner kubikmeter vand om året, så vi har behov for at få, øh, få behandlet vandet på en anden måde, så folk ikke trækker så meget ud af den årsag. Vi, vi, er, vi snakkede i morges om, øh, da vi sad og, og gennemgik øh, dagens program, at man, øh, Skagen burde lave sådan en klistermærke oh ja. med en øh, pil ned i toilettet, og så stod der, skulle der stå, nej, det er ikke TIS. Det er, bare, øh, det er bare vores skænsvand. Fordi, at, at for, fordi, man, fordi man jo som andre meget rigtigt siger, og jeg gjorde det igen i morges, og jeg gjorde det igen i går aftes. Hovedsag jeg glemt at trække ud, og så trækker jeg ud en ekstra gang, og så tænker jeg, at pokker? Nå, det er bare så det gule af. Har I overvejet at lave sådan en klistermærke Nej, jeg vil hellere lave en kampagne for, at vi har noget meget sundt vand. Øh, I modsætning til grundvand og andre steder, så ja. har vi jo ikke nitrater i. Vi har ikke landbrug over vores, øh, over vores vandressourcer. Vi har ikke, vi har ikke giftstoffer øh, fra sprøjtemidler og sådan noget i vores grundvand. Yeah. Derfor vil vi meget gerne øh, det vil med at levere vores sunde vand, som vi har her. Så, så biologisk og kemisk er at vi op i superligaen. Vi er også i superligaen, ja. og vi har en endda en, et, et, et, et særligt stort indhold af, af jod i vandet, som gør, at det skulle være ja. særligt sundt at drikke. Og også, skulle der skulle falde en atombombe i skagen, så er man meget bedre rustet. Så er, så er vi bedre rustet. Skal på ja. End ja. Andre, ja. Yes. Men jeg skal lige høre en enkelt ting. Øh, I vil også nu at de eneste tilsætter humus, og øh, har man overvejet <laughs> at tilsætte andre ting fra fastfoodindustrien? For ligesom det at lave det, der hedder konvergens inden ja, ja, for jeg, jeg, tror du, Jeg tror, du har lige forstået noget. Det er ikke det, det en form på humor, jeg snakker om. Men til gengæld, så synes jeg, at det der slogan, du startede med at sige, som jeg faktisk ikke engang selv tror, at du troede var et slogan, det der med, at vi i Skagen har meget ungt vand. Det tror jeg til gengæld er en ting, ja, er som jeg vil øh, prøve at brainde på. Og man kan sige, at man, i dag kan, man jo, det kan jo næsten ikke være for, for ungt og for individuelt. Og ved der, jeg også lagde mærke til scene, at øh, at vi sidder og fører en god samtale med morgen. Og, og Anders Breinhals er faldet lidt hen over i skyggen. Men ja, det, det eneste hvor han åbnede øjnene, det var, hvor det sagde, ung mand, så, så, så rettede han sig lidt op. Og, ja, det, og, og, ja. og Anders skal jo også være redaktør ja for, for, for, for noget få noget, for noget det er derfor. Ja. Jeg tror jeg godt men, det men, men inden Mogens ja, vi skal, øh, vi skal slut, så skal vi så skal vi smage på vand. Jeg har tre kopper nu foran der. Må jeg smage med? Øh, ja, det kan du godt, men jeg synes du skal have Mogens trek først. Okay. Jeg vil ikke hvad smart mod. Nå Som farmand og bare kan du placere jeg øh, vil bare kan placere øh, en af. Jeg vil sige, jeg vil sige der er to øh, flasker vand som vi har trukket øh, et sted for skagen og så er der en dark course imellem. Og kan du udpege den øh, dark horse og, og smage fra hvorfra? Skal vi se de tre ja. Altså, hvor de to... Nej, det Nej, Jeg synes, Prøv at jeg, jeg tage jeg synes, skal have lov til at tage en Skal det, er tager fra... det, det tager han prøve, nu fra et. prøve et. Har ja, det er jo vanskeligt her tidligere om ja, det er Jamen, den er svær. I efterkartel. Ja. smager med Måns på nummer to. Ja, vi er nummer to. Vi er venter. hvor er vi er henne i skagen. Det er svært, men vi skal først have hele feltet ned i svælget. Og det har vi den tredje inden for os. Den skiller sig måske. Jeg kan ikke smage forskel. Den er svær, men det er jo også det at sige, at du kan måske afsløre. Jeg kan afsløre, afslører, at, afslører. at kop nummer et, kop nummer et var fra... det kom fra Værels 18, som er det ja, værelsnummer, jeg bor på på Kolde Hotel, som ligger lidt udenfor Skagen. Altså og meget ungt. Meget, meget ungt vand. Ja. Nummer to kom 18. fra Parkhuset, som er de søde mennesker, vi får lov til at sende ud foran. Okay. Og nummer tre er en flaske købevand af en mærket. Irrigelig. Ja, som er jo, uh, tyrkisk vand. Som tyrkisk vand. Og det vil det, sige... At... Det, det, det siger jo meget, at man skal lade være med at købe vand, når ikke man kan være smag i forskel. Så kan man lige så godt drikke vores vand fra vandhaven. Fuldstændig drøjt. Med humus. Ja, vand og der... med humus. Og vand med humus. Og tak herfra. Og nu et stykke musik. Og så skal vi have puret, Anders. Han skal til Farmfond. Jee. Yeah. Sondag Lærke og noget, hvad det hedder, Monolog. Da vi ankommer til Skagen så gør man det, som man altid gør, når man kommer til en sted, researcher. Og det gør man i de lokale medier, det er der blandt den lokale avis. Og der fandt vi en historie, Anders. Du fandt en historie. Ja. ja, den fandt mig, vil jeg sige, for sådan er det tit med de rigtig, rigtig gode historier. Det kommer og til. det var en historie omkring øh, et bryllup i Vorsø Kirke. Ja. Lidt sønnen herfor, ja. øh, Men dog i lokalområdet, hvor man øh, havde bestilt et bryllup og ikke var mødt op. Yes. Præsten og Hold nu fast, ikke bare præsten, også organisten og sangeren og graveren Connie Frost havde ja. mødt op i, hvad der måtte være i fredags? Det skal lige høre, Connie fredags, Frost. Det er den samme person, som fredags. har alle de titler. Nej, det er fire forskellige okay. mennesker. Det er 0,7 procent af din skat går til at ansætte disse mennesker. Og så selvom man ikke betaler kæleskat? Ja, de skal sgu nok få dem ud af det på en eller anden måde. Øh, de, de møder op lørdag, øh, der kommer ikke noget brudepar. Det er, øh, præstens kone har, øh, har modtaget bestillingen på, øh, på brylluppet her for ret lang tid siden, og hun øh, får ikke fat i navnet på dem, der ringer og bestiller. Og det er sådan så kvideagtigt faktisk, at, øh, at man i B er nødt til at efterlyse og det har heller ingen betydning. Præsten, som er en prægtig mand, han siger, vi nødt til gøre det. kan være, at de kommer. Vi pynter kirken op, vi banker Connie Frost op, vi får flaget op, vi får organisten ind. Det hele er køret stilling. Ingen kom. Altså, nogle mennesker går til en kirke bestiller et bryllup. Ja. Muligvis glemmer de at deltage i deres eget bryllup. Det ved man ikke. Eller det... også er det en, en såkaldt gimmick. Det kan også være en gimmick. Signe. Og man kan sige, de, de her fire kompetente mennesker, ansat ja. under kirken, ja. kommer altså lørdag til kirken og gør klar og, og bliver i kirken. Ja. Og, og er, er tålmodige i kirken. Ja. Indtil, at klokken bliver 16. Ja. Og så tager de den, øh, vurderer de og konkluderer, Hovedpeget kommer ikke. Hvornår, hvornår skulle bollebæret have stået? Hvornår skulle øh, chancen have startet? er ja, øh, det er hvidtum. Ja, ja. ja, og øh, der skal vi måske lige præsentere ja. det, den, den, den, der hedder den dark horse, den her historie. Tony Scott, øh, du er jo reporter her på programmet og gik efter en kavlingspris. Oh, i høre med med her der? Her der, kunne man høre Kunne man høre godsejnene? Nej, det kunne man ikke. Godsejnene? Ja, omkring ordet reporter. Nå, undskyld. Æh, ra reporter, re reporter. Og Tony, øh, du øh, går efter en kavlingspris, da du øh, bliver sat på den her sag, tænker, der er noget galt. Hvem kan dog, hvem er de mennesker der finder på at bestille et på i en kirke og ikke møde op? Ja. Man kan, og det er bare min helt egen udlægning af sagen. Ja. Ja. Det er også lidt mærkeligt at præstens kone ikke lige har en posted note, lige noterer navnet på dem og telefonnummer. Det er ikke hendes tjald. Det er jo kone, hun skal Du kage. Men det er rigtigt nok, det fører nok. Men Tony, jeg vi har glemt hvad det første ja, spørgsmål var. De spørgsmål er som en tærja. Går han i sporet på den her historie og, og, og, og, og hvad er det du får at vide, da du ja, ringer op? Der er to ting, Anders. For det første er det Voldstrup kirke. Vi skal lige have detaljerne helt på plads, ikke? Er det på voldstrum? Mm -hmm. Allerede nu her kan man høre, at Tony går efter kavlingprisen og, og ikke har noget at slå Og brylluppet skulle stå kl. 16. Kl. Uh. 16 skulle brylluppet stå. Fint nok. Okay. Mindre detalje, men ligegyldigt. Jeg synes ikke, det er en mindre detalje ikke i den her sammenhæng. Ikke når man ser, hvor meget der er. Hvor meget i stort net der er. Men Tony, du forfølger historien og fortæl, øh, fortæl, hvad der er, der sker. Vi siger, vi må snakke med denne Connie Frost. Vi må have han i studiet. Ja, på vi den måde gøre. også måske øh, finde... Øh, finde øh, Ja, de er jo så ikke blevet gift men det er det kommende brudepar. Det, det kommende ægtepar. Jamen altså, Connie Frost er jo øh, hvad skal man sige, den, der observerer det fra et mest neutralt synsp synspunkt. Ikke? Hun har ikke rigtig noget på, på, på spil i den her situation. Hun er bare Connie Frost-graveren, der ser til. Hmm. Ja, men hun, derfor... skal dog, hun skal dog hæve og sænke flaget, ikke? Er det ikke korrekt? Men hvad det er gør... fuldstændig korrekt, Anders. Men hvad gør du? Rent, rent fysisk, hvad, hvad, hvad gør du? Det første, jeg gør, det er selvfølgelig at finde Connie Frost. Og jeg, jeg finder en hel masse telefonnummer på Det er et, et net af mobilnummer og fastnetnummer, man skal igennem. Og, øh, og jeg får faktisk... Jeg vil ikke sige, det er, det, er det for meget at sige, at det er enik med Connie Frost? Det er ikke... Det jeg vil godt gemme den titel okay. til selve okay. præsten. Ja, okay, godt. Nå, men, øh, du som journalist, og det, så skal, du, skal du heller ikke fortælle, mig meget. Du er øh, både fastnet og mobilnummer <laughs> gennemtækker. Hvor finder man sådan nogle numre henne som, som øh, journalist? Og, ja. godt, og får du fat på Conny? Jeg får til sidst fat på Conny. Ah, Nå nu, øh, nu synes jeg, nu synes vi springer for over den historie. Du finder <laughs> altså numrene på, på, på, på enikmædet Conny Frost eller Connie Frost. Og hvordan reagerer du da du finder de her numre? Ja, altså det er jo en lille sejr, kan man sige, for at hive historien hjem. Ikke? Så det, det, det er det første skridt. Ja, men det er rigtig killen jo. Ja, godt. Og så ringer du op og hvad sker sig. Så? så tager hun telefonen og du ringer jo for forkert og jeg siger god dag, det er øh, det er en sød ung mand fra Danmarks Radio. Jeg vil gerne tale med dig, og vil du ikke fortælle den øh, historien? Vi synes, den er meget finurlig. Finurlig er måske ikke det heldige ord at bruge i vorstrup. Jeg havde ellers valgt det ord med omhu, for jeg troede, det var et, et, et ord, som, som Connie måske ville sætte pris på. Okay, men? Øh, men det siger Connie, at det vil hun. Det er hun ikke ind i, fordi at hun kan få en over næsen, som hun udtrykker det. Og her står, holder vi den ja. og tager et stykke musik og hører videre, om Conny får en over næsen. Finder vi brudeparret, Finder vi ikke brudeparret. Og hvorfor er det præsten, der skal have titlen Enigma? Og hvorfor er det den lokale presse ikke, der er lavet, blevet lagt låg på sagen, kan vi godt sige. Der er simpelthen klipfærende i den Vi behøver sin hele til at hænge <laughs> Tryk på knappen. Texas uh, vi står nu her i her historie med det her brudepar, som bestiller en tid i en kirke. Mm -hmm. Vil jeg ikke komme? Nej, igen, der er du lidt for hurtig, Anders. Vi ved ikke, hvad der er sket. De kan også være, at de, at de sidder et sted og er tilbageholdt. Det er rigtigt. Af Hamas-militsen. Det er rigtigt, men det som, uh, som man blandt andet kan... Altså, præsten sætter en annonce i den lokale avis, hvor han efterlyser ja. selve paret. Enigmaet. Og i den forbindelse... Der udtaler han til, til, til, til landpressen til BT, ja. at øh, hvis det er, det er en værtshussbøg, så vil jeg godt lige gøre opmærksom på, at den her færre altså ikke har været helt gratis. Fordi hvis man, øh, han ikke har hørt fra dem, hvad han jo så ikke har, for dem der bestilte bryllupet, er vi nødt til at møde fire mand op og være parate til at gennemføre ritualet alligevel. Og alle de fire, der stiller op, er berettiget til tre timers løn. Den regning går til skatteyderne, udtaler han. Og, og Tony godt, det vil du ikke finde dig i. Og hvad er det, hvad er det du, hvad er det, siger, når du får fat på hende? Jamen det Connie øh, kraftigt giver udtryk for det er, at hun har ikke lyst til at blive blandet ind i den her sag. Men hun er blandet ind. Jamen det er det. Det svarer svaret. Ja, der er mange ting det svarer til, jeg kunne sige, men det vil jeg ikke gøre for Connie at dræbe mennesker. Jamen ja, men, men, men popper men, du ikke, at er hun dog er til stede ind. i situationen, og derfor Præcis. er hun jo blandet ind. Hun vi henviser sig i hvert fald, så. Ikke sig til præsten okay. eller til præstenheder? <laughs> præsten, præsten vil hun heller ikke udtale sig til. Det, det er en meget spæd af Nej, fordi jeg bringer sig til præstegården. Og det er et godt træk. Det er et godt træk. Og Trorny, øh... det er jo igen, hvor du træder karakter som journalist. Ja, jeg tænker, skal hvordan tænker kommer tænker jeg videre her? Nej. Hvordan kommer jeg videre? Ja. Og hvor finder du nummeret på præstegården? Det finder jeg i det, man kalder for en telefonbog. nøglen. Ja, og, og hvad sker så? så får du fat øh... i konen? Fordi det er jo spændende, også rent telefonteknisk. Hvor hun tidligere har lavet en fejl, eller? Ja, er for ja, ja, ja. Jeg får fat i, øh, i, øh, i præstens kone. Og ja. og, øh, og det er måske det, man kan kalde for en uheldig start. Fordi... Øh, at jeg siger... Øh, ja, kom, Tony, kom. Hvad siger du, Tony? Jeg siger... Der er lidt dårlige forbindelse til mobiltelefonen, så jeg siger... Er, er, det, er det Jens? Efter at der er blevet sagt hallo nogle gange. Og så siger hun, nej, det er præstens krone. Og øh, det ved jeg ikke, om hun... Øh, det hun nok ikke så meget pris på. Men i hvert fald finder jeg ud af, at, øh, at Jens, som er, er præst nede i Voldstrup, han, øh, han er ude at cykle. Og hvad gør du så? Så er det, at jeg går i tænkeboks. Så nu vi skal spille en plade øh, og jeg hænge ikke, der, eller, eller, skal, eller skal vi bare have på historien nu? Vi skal have på historien. Hvad, gør? hvad gør du, Det jeg gør, det er, jeg læser artiklen en gang til, jeg lige for lige at finde den lille tråd, som jeg ved er der et eller andet ja, sted. godt. Oh. Og, øh, og det jeg tænker, det er, hey, der er en, der har skrevet den her artikel. Yes. Ham ringer jeg til. Yes. Det er øh, så en, øh, en fyr, der hedder Ole. Ja. Han arbejder på hvilken avis? Øh, nordjysk øh, Ja. Og øh, jeg får fat i Ole, ja, Ole ja. Øh, og det er jo en anden gang, jeg snakker med Ole i dag. Fordi jeg har ringet til ham tidligere for at høre, om, om han tilfældigvis havde et, et mobilnummer på den cyklende præst. Det havde han ikke. Så jeg siger til Ole, øhm, Ole, ved du hvad, jeg kan ikke få fat i Jens dernede, så jeg hørte, at vi gerne lige har fortalt historien, ikke? Mm. Kan, du ikke være vores, øh, kan du ikke være vores motor på denne her? Fortæl historien i radioen. Og så siger Ole? Så siger Ole. Det vil jeg ikke være med i! <laughs> så Ole, og siger, Ole var, Ole den var, var den lidt der ophidset. Der var. Opheftet det er så meget så knæven. Så siger jeg må jeg spørge hvorfor? Det, det synes jeg var et retfærdigt spørgsmål. Hvor til han svarer efter en lang pause. Jeg ikke til. Og så siger jeg men så må du meget undskyld. Og det er jo her at jeg ved der er noget for dækket i den her sag. Selvfølgelig ja. er der det det. er der det Vi har jo prøvet før at øh, vi har været på samsø hvor at øh, lokalposten ikke tur at skrive om ja. enkelte store lokale ja. emner så vi <laughs> mænede at der vil være noget. her har man skrevet om det, men man vil ikke kommentere det efterfølgende. Nej, er Hvad gør du nu, to. Tony, inden klokken er 12 i dag? Det er en små to timer. Så skal du have fundet en løsning på det her. Hvilken vej vil du gå? Er det direkte til Tove Fergo? Er det direkte til, til hendes chef, Anders for Hvad gør du nu? Eller ringer du til poppræsten Flemming? Ples? Hvem ringer du til? Hvad gør du? Jeg, jeg tror jeg læser artiklen en gang til. Der må være en endnu en ledetråd i artiklen. Ja, og det mens Tonis går i gang med artiklen en gang til, så sætter vi et stykke af tidens toneklang på. Øh, vi vender tilbage til sagen. Her kommer noget popmusik. Det er godt, det er nyt, det er ungt. Det, det er lige Så skansvand. Ja, vi siger vi her var der afkast og roses. Jeg kan fortælle, at stemningen her på Skagenhavn syder af aktivitet for at få fat i præsten og for at få nyt om den hemmelige og meget mist, mistængsomme bryllupssag. Mm. Men allerførst så skal vi tilbage til København og have P3-nyderne med Sara for nu er klokken blevet 10. Via Radio med Vrinski direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stoltes. De sprøde heste. Anders Lundmassen, massen, lindevist og Anders Breinholdt er. De sprøde heste. Det er vi og vi sidder her på Skagenhavn i øh, den dejligste solsken. Man må godt sige på Skagenhavn, når man ikke må sige på Skagen. Ja, det er så, øh, det ved jeg faktisk. Hvad hvis I sidder i Skagenhavn? Så er det jo godt. Ja, det kan man sige. Okay. Vi sidder i asfalten i Skagenhavn. Vi sidder her i Skagenhavn. Og kigger ud på et, det, man kan kalde et erhvervsliv i fuldflor. Og Så tænker sige. jeg ikke primært på fiskerindustrien, men også på turistindustrien. Ikke mindst turistindustrien. Jeg har ikke siden jeg var både fra Vietnam set øh, flere mennesker på mindre plads, end der er i Skagen disse dage. Nej. Og øh, fiskefilerne, fiske, øh, alle fiske-turistattraktionerne øh, øh, ruller over ja. disken i disse minutter. Og 1,4 millioner mennesker skal ud på grenen og stå og tro, de står på den nordligste sted, hvilket vi påviste i går, de ikke gør. Ja. Men det er øh, alt sammen under broen, for, og også vand på en gås. For vi, vi, er jo, vi, har, jo, vi har jo skilt os af, jamen, som vi har sendt Anders væk. Ja, altså Anders Beinholt. Ja, han er på vej mod at på ægte, klassiske øh, manere, at tjekke det ud, som man siger. Ja, og lave en rapport derfra. Ja. Og, og indtil det sker, vil vi henholde Nationens opmærksomhed på lokalmesterkvisten, som er et koncept, og det er der ikke så mange, der ved, men som er opfundet af dig, selv. Ja, altså man kan sige opfundet, opfundet. Man kan sige det er kraftigt inspireret af Danmarksmesteren, ja. som jo også er en glimrende konkurrence. Med vores næreven, Niels Bosgaard. Ja, så jeg vil sige, at øh, jeg synes ikke, at man kan sige, at den er opfundet af ja, det er udviklet, kan, ja, kan man sige. er udviklet er der. Og, øh, og, og nummeret til lokalmesteren, hvis man vil deltage, er... 70 3x20. Ja, jeg vil godt anbefale og opfordre folk til at ringe op nu, hvis man er interesseret i at vinde. Ikke bare lokalpakken, mesteren, men også den store Grand Prize, som jo er et ophold eller en slud af billetter til Skarneborg Må der jo totalt udsolgt. Og, og, og et pigæble? Og som man... VIP-gæst, folk ja. må vide. Det var fordi, jeg fik jeg er lidt øh, dårlig til at høre, <laughs> så jeg fik at vide, at det er som VIP-gæst, at jeg troede, at man også fik et pigæble. Da jeg var ung, der kunne man nemlig smøre pigæbler på under fødselerne, fød og så var det som om, at man svævede. Det skal man ikke gøre. Hvad er et pigæble? Det, er, det skal du slet ikke vide. Du er ung og, og uskyldig, og hvis man smører pigæble under fødderne, så får man det bare meget, meget mærkeligt. Jeg har aldrig gjort det. Anders Breinerholt, hvor er du nu rent fysisk? Lige nu kan jeg forbi sådan hvor der står Industrikvarter. Og, og hvad er det Altså i Skagen, Så jeg er på vej ud af Skagen by. Okay. Og har du set? Har du set noget? Øh, nej, ikke rigtigt. Har jeg du har oplevet ikke. noget? id det Møbler ligger på min højre hånd. Afslutmesteren på min venstre. Og okay. der er altså jeg er på vej ud af det Men det er, det. Jeg så det også. Det er med tema med at det hvad det er. Lad bilen, med byen hedder, som frem for ligger i. Det hedder Olbæk. Det Ja. Takker, du skal tænke Centropa. Den truba Olbæk ged, pengebus svin. I får. og det er det så ved at jeg høre hvordan inspirationen indtrykket vælder ind i dit hoved nu. Hold den stemning, Anders vi spiller lige et stykke ungdomsmusik. Her var det TLC og nummeret Waterfalls. Et topnummer, som også din uh, undulat Kina synes at kunne lide. Ja, den, uh, den har altid været glad for uh, amerikansk inspireret uh, uh, rap. Ja, det er den Slow Soul. Ja, Slow Soul. Men fra Slow Soul til noget, der hedder Quickstep, for vi skal lige have fat i Anders Breinholt igen. Anders, er du med os? Ja, det er det, Anders. Anders nu skal vi høre, at vi har altså fået en uh, meget vigtig mail på uh, Vrindsk ja, vi bryder snabbelag. ind for at bringe en trafikmeddelelse. Ja. Der er en, der har været så venlig at sende en mail på vrindsknablag.dk, hvor at, øh, at, øh, du skal passe utrolig meget på, fordi der holder en af politiets gule lige uden for Aalbæk. Tak. Så du skal passe på, når du kører til FarmFond. Mm. Må jeg sige tusind tak til den lytter? Ja. ja, det må du godt. Jeg ved, jeg vi har nok, en lytter jeg jeg men, men til gengæld må man sige, at øh, lokalbefolkningen, og man vil... Øh, Folkende bakker meget op om projektet, så jeg var lige en forbi en tank. For jeg ja. køber mig en vand på vejen, da det er varmt, og så skal man ikke mange liter vand om dagen. 16 liter om dagen. Mm. 16 liter om dagen. Øh, og så skal man så også tisse meget. Men der møder jeg i mand ind på tanken, siger jeg, god tur til Farmfond. Så sådan. Bæsken, så siger damen, god tur til Farmfond. Så, øh, og jeg har faktisk lige siddet her, og øh, har filosoferet i bigen, ja. der øh, er der var i den tid, vandmanden, der fra kommunen, tænktes direktør. Det sker jo noget vejens sat. Der har faktisk ikke noget landbrug overhovedet om. Derfor er der svært godt, hvis der er ikke til at svine grundvandet til, ikke? Hvad der er skyld og deres øjdemidler? Så tænker jeg, grunden til, at Farmfond er så stor, at det er 1, Ja. Altså, jeg lige... du falder, du falder lidt ud af ansprænghold, men det du siger det er, at grunden til at grundvandet er så utroligt godt her i Skagen, det er fordi der ikke er nogen noget landbrug. Det sagde Mogens jo. Det er Mogens fra kommunen. Men, men så tænker jeg, at det eneste sted, man så kan se et hængebåsvin, æder, ja. får, der ellers, landmænd jo ellers har en og så osv. Ja. Det er jo et farmfond. Ja, og det er, det, som du også, også skal lægge mærke til er, om også, man har farmfund med korn. Altså man man kan gå ud og have sjov i kornet, yeah. eller med korn. Og ikke... Og ikke mindst, om vandet smager anderledes ud på øh, farmforen. Oh ja, måske er mindre gul. Eller ikke så ung. Men ja. der er mange, mange opgaver, men er stedet med dig. Men hold det er farten. Jo, det er meget muligt opvægt, forstår jeg. Ja, og, og, ja. og, og den går du skal til ligger i sydsiden af Ulbæk, så du får kameravognen right dead on, som man siger. Ikke? Ja. Det. Og i mellemtiden så kan du jo nå, jeg lytte at være med i vores lokalmester, hvis du altså ringer til os nu på 70 3x20. 70 3 Ja, absolut pig med et nummer, øh, vi ikke helt fik fat i titlen på. Flawless. Flawless absolute, er det uden guld. Absolut pig -æble. Prøv lige at forklare mig, hvad er et pig -æble? Er det et æble med pig og pig Nej, jeg skal advare mod pig -æbler. og Også fordi sæsonen er ved at starte. Hvad, Der skete det, da jeg var ung, så havde, vi en, så havde vi en periode. Mig, Peter Seemann og Inger Kalker. Og vi sagde, øh, hvor vi for første gang udviklede et koncept, kan det ryge hvor vi gerne ville, vi ville gerne blive skæve, og vi kunne ikke, og vi, vi ikke at ryge det der, hvor man blev skæv af. Og så prøvede vi at ryge kanel, og så blev vi frygtelig syge. Nå. Og så var det, at Peter han havde lånt en bog i biblioteket, øh, som hed et eller andet med alt det, man kunne tage og blive skæv af. Øh, og der var, der, var, der var de der pigiæbler med, og det, øh, og det, det var noget forfærdeligt. Det kan jeg ikke advare nok imod. Nå. Øh, velkommen til dig, med det. <laughs> øh, tak. Men du vandt jo øh, lokalmesteren i går. Jamen, det gjorde jeg. Æm, og hvis nu er det, er at du er så heldig og går hele vejen til på fredag, øh, hvem skal du så med til Skanderborg? Jamen, jeg skal sikkert ikke lukke med eller, eller nogen andre. Det må vi se. Har du været til Skanderborg-festivalen før? Jeg har faktisk for nogle år siden. Men ikke nogen andre festivaler i år? Uh, ikke, nej. Jeg plejer at være til Skagen-festival, når jeg er på de kanter, men det er også nogle år siden efterhånden. Så nej, der har ikke været nogen festivaler. Men Mette, det er jo heller ikke, det er jo ikke for at male fanden på væggen, men der er lang, lang, lang vej til Skanderborg lige nu. Fordi ja, er vi der. Vi er ved onsdag, og, og, og hvis du vinder i dag, der er jo seks spørgsmål til at vinde i dag, så er der seks spørgsmål tors, og så er der seks spørgsmål fred. Der er 18 spørgsmål om Skagen, og det er mange, men, men det, det er heller ikke set før, men det er jo ikke umuligt, at, at det sker nu. Med det man kan sige, at i øjeblikket der er du jo nærmest vores ekspert inden for øh, område, Fordi hverken Anders eller jeg er jo født og vokset de her kanter. Og der er jo nogen, som, som, som øh, nogen lytter, som hen, henstiller os på, at vi udtaler navnet Olbæk forkert. Udtales det Olbæk, eller udtales det Aalbæk? Jamen, vi hedder jo begge, ligesom det hedder Aalborg. Okay. Jamen, det er jeg glad for, at vi fik afklaret nu, med, for nu får I det for Aalbæk og ikke Peter Oldbæk. Men betyder det altså, at Anders er på vej til den forkerte by? Ja, hvis han er på vej til Peter Oldbæk, så er han. Ja, for han er på samme Men nu har vi første spørgsmål klar. Må jeg tage det første? Ja, det må du gerne. Jeg skal dog lige sige til Mette, ja. at øh, hvis det er, at det går dårligt, ikke? bare ligesom lige for at stemning og stresse lidt med det, så har vi altså Lisbeth, som også hænger klar i telefonen, som... Øh, tager over, øh, hvor at øh, det, du taber, hvis du taber. Og lige er familie i Randers, så ja. der er allerede der en cliffhanger. Men først spørgsmål kommer her. Hos Farmfond ved Aalbæk kan man møde stort set alle dyr med pels og forlyste sig med hoppepuder, karts skynger og meget andet. Hvad er årets nyhed? Er det A, højste højeste mast til stangtennis, eller er det B, en kenguru i træ. Det må være den højeste mast til stangtennis. Det er fuldstændig korrekt med det. Tillykke med det. Tak. Spørgsmål, Og så 1882. kommer her. Hvilket år blev havnen i Skagen indvidet efter årlange tårtrækkerier? Var det A i 1899 eller var det i 1907? Og vi kan sige, hvis det hjælper, at så var det den 19. november. Ja. <laughs> Og det var om morgenen. Mm. Det var i 1907. Christian den 10. der kan også være et lille spor der. Mm. Mette, hvad sagde du? 1907. Og det er dit endelige svar? Det må det være. Ved du hvad, det er fuldstændig korrekt, Mette. Og det var det godt. Tredje spørgsmål kommer her. På hvilken gade i Skagen finder man det berømte malerpar Anna og Michael Ankers hus? Er det på A. Sørenvej eller B. Markvej? Det er på Sørenvej. Og det er dit endelige svar, Mette? Det er mit endelige svar. Mette, det er svære. Oh. Det er forkert. Oh. Aller, det burde have ja, været syrengræder. Det er et lang, langt, langt smukkere navn til en vej, hvor der bor maler en markvej. Ja. det er, tænkt. <løb> Men tak for at have en god sommer. Og er takker lige dig Og så, så har hey, <løb> ja, god jeg Lisbeth. eller ja. Du har familie i Nej, jeg har familie i Du har familie i selvfølgelig. Familie i ja. Er du klar til at besvare tre spørgsmål? Ja. Men, men, men. først skal vi lige høre, hvor tror du, at de bor, når de ikke bor på syrengræder? Jeg tror de meget græder. Det går rigtigt. Og så tager vi et plade mens du pisker en stemning op hjemme i privaten. Ja, ja, ja. Tilbage om et øjeblik. tilbæmmøjeblik. Ja, her var det altså Lars HUG, ja, som også unge er en ung mand. Inspireret Carlos Santana er guitaren kan man høre her til ja. slut. Og oh, no, I'll save me from this rock and roll. Men vi sidder med begge hænder dybt plantet i en quiz. Det gør vi. Og ikke mindst med en kvinde med en sejr i stemmelig spids. Ja, det håber jeg at... Er du klar nu til, øh, til spørgsmål 4? Selvfølgelig er du det, det er Ja, ja og jeg har spørgsmål. været ude og piske mit to medarbejdere. Det er godt. Hvor arbejder du henne? Jamen, jeg er i Aarhus. Det er godt. Det er, er du på Rådhus i Aarhus? Nej, dog ikke. Jeg er på et hotel. Okay, det er fint nok. På hotel i Aarhus. Altså, hvor du arbejder? Ja. Godt. Jeg, jeg er køkkenansvarlig. Det glæder mig meget, og det er godt, at der er nogen, der tager ansvar for et køkken. Ja. Så jeg har været ude til TIP, men øh, nu har de bare at, at kunne svare at rigtig og hjælpe mig. <laughs> men nu kommer spørgsmål nummer 4. Ja. Den elskede og havede duo Susi og Leve spillede tidligere på en bodega, ikke langt fra hvor vi sidder lige nu. Hvad er navnet på det her sted? Er det A, Trandlampen eller B, Skansen? Det var B, Skansen. Ja, fuldstændig korrekt. Også en del, man kan kalde nemt spørgsmål at starte med. Ja, det kan man sige. Ja, men nu... de fleste, der der danskere, ved jo, at det hedder Skansen. Ja. Men nu kommer det. Eller ikke, nu kommer det. Nu kommer spørgsmål nummer 5. En tur ud på grenen kan sagtens klares til Men mange vælger at snuppe et lift med sandormen, der kører fra kiosken på parkeringspladsen. Hvor mange år har denne orm eksisteret? Er det A34 eller er det B54 år? Yes. Ja. ja. Så er vi uden 50-50 måske? Ja. Den har i hvert fald eksisteret lige så lang tid, som jeg har. Og du er ja. 26 år? Ja. ja, så der er Og ikke det er meget der. Meget. Nej. Og håber faktisk, jeg 54 år. Og det er dit endelige svar? Ja. Tillykke, Lisbeth. Det er faktisk tak. rigtigt. Det er så meget, meget flot. Du... du er nu så tæt på en øh, lokal mesterpakke, og øh, det kan være, at du lige, øh, Signe, skal forklare, hvad er der egentlig i den pakke? Ja, den er jo, øh, som du jo mange gange i løbet den ja. sommer har gjort opmærksom på, ja. at der er øh, nogle sange, som øh, ligger på en CD, ja. øh, som er, har været uundgåelige ja. øh, og, og ignorere, uundgåelige ja. ikke at høre den her, øh, det her år. Og ja. udover det er der en t-shirt, hvor der desværre ikke står p forhåbentlig nye slogan, men øh, det gamle ja. slogan og så en kighænger. Jeg har glemt det nye slogan. Det er ikke så dårligt. Ja, det er, du, man skal høre meget, før ørene falder oh, ja. Men nu kommer så det sidste spørgsmål, så hvis du svarer ikke på det, så er dagspræmien. hjemme, det lyder her. På Damsdadevej syd for byen finder man måske Skagens smukkeste bygning, nemlig Klitgården. Den blev opført i 1914 som sommerbolig for kong Christian og hans hustru, Alexandrine. Hvad bruges denne bygning til i dag? Af museum eller ferie- og arbejdsbolig for forfattere og kunstnere? det første. Museum. museum eller er det en ferie- og arbejdsbolig for forfattere og kunstnere? Gården. Jeg fornemmer en form for usikkerhed, ja, Lisbeth. Ja, det tøver nærmest. Men jeg tro på B. Du siger altså ferie- og arbejdsbolig for forfattere og kunstnere. Lad os, ja. lad, os høre, lad os høre. Lad os høre, hvad vi siger til det. Kunne du høre, hvad det var, Lisbeth? Ja, det var sejerstonen. Det var sejerstonen, der <laughs> nåede til ja, Aarhus, og dermed... Lisbeth fra Randers. Lisbeth, tillykke med. Du har vundet dagspræmien. Tak. tak ja. og, og dermed også adgang til øh, øh, i morgen, torsdag, hvor der jo kun er et døgn til den endelige vinder Kåre, som vinder ja. to adgangs øh, VIP-billetter VIP. med pikæble til Skanderborg Festivalen. Jamen, vi prøver. Vi prøver så, så med. og vi snakkes ved i morgen, tak. Lisbeth. Ja, det gør vi da. Hej. Hej. Ja, Der er du ja. har jo forladt Skagenhavn for at bevæge dig ud til farmfonden. Det er rigtigt, og lige nu så går jeg, jeg sammen med Søren. Æh, Søren, hvad sker der nu? Du er på vej til æsterne. Ja, jeg skal lige have en af æsterne ud her. De plejer at være udenfor. Vi har en lille æsel føl her, og så er moren der. De plejer at stå udenfor her om dagen, når der er folk her. Jamen, de går jo rundt blandt børnene sådan i det åbne. Ja, ja, det skal de også, så de lærer at omgås børnene jo. De bliver bare mere og mere tamme af det. Nu er der to børn rundt ind i foldet. Anders, det, det vi Anders. Ja, er, Anders, er du sød lige? Okay. Og, og lægge en bræns på Søren her. Det, der ja, ja. sker, er, at vi jo skal lige have etableret scenen, ikke, Anders? Yes. Du er, er altså kommet igennem fotofælden, kan jeg forstå. Jamen, det, det, der sker, det er, hvis man kommer i nordlig retning mod Skagen, mm -hmm. så opdager man simpelthen en, en, en god bil. Det er en god fotovogn, øh, som holder, og jeg står cirka 50 meter væk fra den nu. det kunne være også med Den holder lige ude for hegnet til en til front, front, fordi det, som er i det, ikke? Ja. der er 60 km begrænsning ude på vejen. Udstændig rimelig. Og gråsningen til, at der er 60 km begrænsning, det er på grund af farmfond. <laughs> Fordi at der er så mange mennesker, rent faktisk 40.000 mennesker om året, der kører ind her. <laughs> og derfor holder den ude nu, og der hopps, så bliver det den en mere. <laughs> en, der ikke kurs... hører bilradioer. Ja, yes, det er yes. det. Så kan det lære det ikke at høre voice alt det der. Så når man øh, er på vej mod Aalbæk, og det er altså cirka 2 km fra Aalbæk i nordlig retning, okay. holder der en en gul fotovogn, altså en gul fotovogn. Den er ikke blå. Næh, man har gravurferet den, som om, at det var en af vejdirektoratets vogne. Ej, ah, det er jo snedigt. Åh, oh, der, der? En lille, der er bare en lille gede. Du skal faktisk <laughs> på geder, og der er også noget andet. <laughs> Næh, men hej givet sådan... Åh, ja, den han er jeg okay. Hallo, okay. det er ikke sjovt, det der. Stop. Og hvor hey, tætter han, ud på, på, på, på Farme Fonden, Anders? Altså, det der er, det er, at man øh, kører altså af ved vejen, hvor er det er pludselig, Hov, der tog han en rød Volvo. Øh, kører man op af en lille sti ind, og hvor der står Farm Fund. Og øh, man kommer ind, og man ser en port, kommer ind på en åben og det jeg ser nu, det er en masse folde, et, øh, et, en gammel fiskekutter, og 3-4 hoppeborger, sådan nogle kæmpe borge, som man også tit ser på, øh, på campingpladser. Og så, øh, så kommer jeg ind sammen med Søren, Søren som jo altså har stedet her. Mm -hmm. Og Søren, øh, vi går hen mod et æsel, Og så går det helt amok. Hvad sker der? Jamen, der sker jo det, at øh, vi lukker æserne ud på pladsen her øh, om formiddagen, så at de kan løbe rundt der. Og det kan folk godt lide, at øh, de går sammen med dyrene faktisk, og som de er så fredelige, så det går rigtig fint. Det synes folk er sjovt. Ja, det synes de, det er, at de kan gå løs og gå og komme så tæt på dyrene. Anders, kan du spørge, er det de, der er farm, eller er det de, der er fond? Jeg spørge øh, for er det de, der er farm, eller er det det der er fond? Det er faktisk begge dele. Det er jo... På farmen. Ja, så det, uh, det er det, der gør det sjovt, det, at man kan komme så tæt på det hele, ja. Anders, hvor mange dyr er der, og, og kan du få lov at klappe emu? Der er cirka 500 dyr. 500 dyr? Der, uh, 500, og dy, 500 og dyr, ja. Okay. Og uh, har du nogen emuer? Ja, jeg har tre emuer. Men, men her er der jo kun geder og det heste, og det, det æsker. Hvor er de end? Ja, de er rundt for, de, fordelt rundt på for hele pladsen her. Vi har cirka 10-15 tønder land, hvor de er fordelt på. Og de der er inde i skoven, og for marken og ned bagved. Og der, der er noget over det hele. Anders, de? ja. Anders du skal hen til EMU'en, og, og så skal du hen øh, og stå bag EMU'en, og så skal du have sjov. Jeg kan godt sige, at vi har, at vi har vores reporter med, ikke? Ja. Øh, og der er lama også. Og den er sagt afghan. Det kan vi, må vi gå ud til lagemanden, for jeg kan sige, at vores reporter har taget med ud, Tony Scott som fotograf. Samtidig vil han selvfølgelig undersøger sagen omkring kirken, og ja, han går nu ind i en gædet det er sjovt. Det er både farm og fond på en gang. Fordi de skal spille et plade, og så går vi hen til, hvad er det, og sådan? Det er her. Og er det fordi, at de har... har skal de, de spytte? Det kan de godt, ja. Hvis man driller dem lidt, så kan de godt finde på at spytte, men det er ikke sådan noget, de gør bare sådan uden videre. Nu kan vi sgu op og slås. Ja, nu, øjeblik er der to pakker, øh, øh, eller der er en som, eller, den går mok. Tony, væk. Væk derfra, Tony. Gå væk. Jeg, tror, de, jeg tror, jeg tror, vi... Det er ikke ja. sjovt. Det er ikke, det her ikke sjovt. Det er forrøbt. Stor, stor dramatik. Vi vender tilbage til Fremfund om et øjeblik, og håber ikke, at de bliver fuldstændig gennemtæsket af pakkelagemager. af Her er altså Jennifer Lopez. Love don't cost a thing. Og det er jo dejligt at vide, at hvis man vil elske Jennifer Lopez, så er det helt gratis. Yes. Spørg vi? Ben Affleck om det. Ja. Godt, vi skal tilbage til Aalbæk, til kølsernes hjemland. Farm, Fund Anders Breinholt. Og er der både, jeg gør en gedd, er der både fund og farm? Sig noget for fanden. Du er i radioen, ged. <laughs> Ja, tak skal du have. Ja, øh, lad mig sige det på den måde. Det blev rigtig. Først var det meget farmeragtigt, ja. da vi gik hen til, til de her uh, lamaer, men så blev det rigtig forn, ja, da, da den ene af dem begyndte at oversnotte Søren, som jo altså har stået i ægget, og, og, og Søren altså den, den spredte jo og, Undskyld, jeg siger den, den nærmest op på dig, fordi det er det der sker. Det er jo maveindhold, som en lama, det er jo ikke. Det er jo det, er, det er bræk. Ja, det er ikke nok. Det er sådan en slags bare et hold, der glemte op der, men det er ikke ret meget, så det er, men hvis du får det lige i synet, så kan det være lidt løsdrift. Han prøver jo den snold, den den står helt sprækket sig er jo nervøst, det altså, tester bræk ud af munden og på. Ja, det er dig. ikke godt der Æ, er og er det der. gjorde det fire gange. Ja, nej, jeg synes jeg, jeg synes det, er ikke, det var fint det som du synes det der, men, uh, men det er rigtigt det stødte ja. De køber, men kan, men det kan det den stødbrække? Men vi skal bare væk fra. Kan Fordi den stød Anders, Anders, Anders. Ja? Hvordan får den hvordan får den opkasten ud, frontalt ud eller hvad eller savler den bare? Altså, Tony Scott var med, og han har meget stor øjenbryn, ikke? Og det ser ud som om, at det er det, der provokerer dem. For hver gang, at Tony går over for at tage et billede, så lægger de ørerne tilbage, og så er den ene... Ojoj, for satan! Så er sådan den ene! Er mega busk Og altså, den her pjuskede pakke af en... Du skal du skal ikke, snot. Øh, så den, den er jo meget sød, men de andre der... Prøv at se, hva' hun kan... <laughs> ja, nej, er, jeg synes ikke de er så, jeg synes de er rigtig søde der. Jeg går jo ikke med til daglig så, så jeg har ikke nogen problemer det er de er rigtig søde og de spøtter ikke sådan normaltvis. Ja oh, oh, oh, oh, det det ser du ikke. Anders Anders står det, Søren det, med bræk på sig nu. Søren han har chopped det af. Okay. Altså han står ikke på det mere, men det mor der så det tykkest stod. Ja hun er lidt på passelig en Datteren, der der. Den er lidt mere uh, galen. Den kommer ret. ret gerne hen til os og snakke lidt uh, med os. Så Lisand Alpaka også den gør også det. Altså det synes jeg er sjov med Søren. Kom, vi går længere op, fordi heroppe, bagi, er jo jeres nye turist, altså altså jeres, jeres største øh, nyrpids i år. Øh, og det, jeg ser herfra, det er en, en rød telefonbæge med en stor tennisbold. Er det correct? Nej, ja, det er rigtigt nok. Det er sådan en mega stangtennis, vi har, som både kan bruges som stangtennis, men også at sidde på bolden og køre rundt. <laughs> er det farm eller fond? Det kunne jeg da. Det kunne vi have stået vores som helst, så det er nok mest fond. Tror du det? det? Ja, hvad hedder det? Der står nogle børn her, jeg ved ikke, om de er danske, men vi kan godt spørge. Giner mig da, mig. Hej, du I noget? Ja. Æ, er, det, er, det, er det mest fun eller farme at være her? Fun. Det er mest fun. Du står foran gedderne. Har, har du aldrig siddet det før? Jo. Og hvad er det så, der er sjovt? Mm, at spiser. Okay. Det er altså øh, skægt, at øh, gedderne, de er i gang med at indtage føde <laughs> her i, øh, i farmen Fund. Tilbage til studiet. Jeg synes godt nok, det lyder skæg derude, hvorfremfor. Vi skal alle sammen derude nu. Hold da op, vi tager et stykke musik. Den, der lige har fået kode, ikke bare at have verdens bedste røv, men også at have verdens bedste ben. Gejlige med nogle og In Your Eyes. Ja. Og øh, jeg ved ikke, hvordan tror du benene ser ud på en emo? Lad os høre. Anders, er du der? Æh, det ligner noget for en dinosaur. Men jeg kan fortælle at emoen er den største fugl i Australien. Hun ligger fra 9 til 12 æg om en gang om år. Og hvert æg vejer op til 0,7 kilo af et smukt grønt æg. Det står her på hegnet. På <laughs> emoerne, hvor jeg nu er. Og øh, det er et sindssygt dyr. Oh, jeg ved ikke, om det er farm eller Fonsøren. Øh, de her de virker endnu mere sindssygt her. Nej, de er meget søde. de er, de er overhovedet ikke aggressive. Det er de er overhovedet ikke. De vil have hånden af dig. De er meget glade for at få noget gas. Der bliver masser af gas. Det, man har i hånden, de vil jeg meget gerne have. Altså, det er det, som om, du har jeg plukket noget græs, og, og en græs er meget vodt. Hvad er det, der gør græsset vådt. Det er bare duggen, ikke? Og det er bare duggen her for i dag. Så øh, skal jeg nu prøve at snå puder en emo konstablen, jeg kan sige åh ja. så der os altså ved at tage hånden med af, der har samlet græs op øh, i hånden, og det der sker der er, at han siger Søren, Søren, jeg er i græstol tilbage, jeg ligger det bare her på hegnet, ikke? fordi ja. han siger den ikke går efter fingrene. Emotis. Det er, det er en der er imotis. Den sparker ikke til meste vel? Nej. Søren, øh, vi bliver må, måske lige nødt til hurtigt at runde. Øh, der er en lytter der har været op der, hvor øh, Anders Lund og Sine sidder i vores studie, ikke? eller på havnen når i skal. Øh, der er noget med en hest som på et tidspunkt øh, har, har været lidt lidt historikere forstået. Ja, det er rigtigt. Vi her nu haft, vi har haft der, og så var der en som øh, på et tidspunkt som, øh, kom af hesten, og så, så var det så meget omkring, omkring den der, så, så blev hun sparket. Det var Men, det, der, det. Men det er kun sket én gang, ikke? Jo, det er kun sket én gang, ja. Hvad, og hest, det, er det den der uh, undskyld, ja, Anders. Nej, det var mig. Det var mig der afbryder dig. undskyld. Jamen, jeg vil bare høre om hesten lever den i dag. Ja, ja, det den lever i dag, men den er lukket inden for sig selv, så den er ikke kontakt med, med, med nogen her i dag. Nu er det en det ved at blive et, så. Så Jeg synes, men... vi skal, skal vi ikke gå væk fra emuerne der også, og så gå op til noget, der øh, er sjovt. Det er nemlig øh, en lille gimmick, som er ikke normalt der er i parken, eller Det råder politiet om. Vi jeg har ikke set, det I holdt derude før. Men, øh, med der er det Vi skulle også have været hen ved, ved stangtennisen, som er den nye. Det har vi også snakket om. Ja. Så. Der er <laughs> Hold ja, ja, for vi har da nogle skilte, der står, at man skal passe på op af Det er også en lille gimmick, vi har lavet her hernede. Sådan med, det er også farmfond. Det er fandme ikke farm, et fond. Det er jo sindssygt. Nej, nej, nej. Det, er, det har vi rigtig meget sjovt af. jeg har fået nogle skilte fra Australien, der står, at du må ikke bade her på grund af krokodiller, Og dem har, så, dem har vi så sat op med Så får vi jo 100 spørgsmål om dagen, hvor, hvor de krokodiller de er henne. Søren, øh, vi går tilbage til diabet. Ja. Kom. Og jeg vidste, at der er tilbage til noget musik. Ja. var det Modest Mouse og nummeret Float On. Klokken 11 nærmer sig, og det gør Anders også, men han nærmer sig noget helt andet end klokken 11. Vi vender tilbage til Anders efter nyhederne, hvor vi også vender tilbage til noget andet, vi har glædet os meget af. Det er, hvis vi vil få besøg af aktionarius Ibak Andersen. Og øh, han skal simpelthen lære os noget så avanceret som noget, der hedder fjernkending er fisk. Ja. Og det er jo altså en ø, utrolig vigtig kunde og kunne, når man ø, er aktionarisk. Og det handler jo altså om, at man på utrolig lang afstand skal kunne kende en fisk. Ja. Og altså så ligesom vurdere, om det er den ene slags fisk, ja. eller om det er den anden slags Lige fisk. Lige præcis. Og ø, kan vi lære det? Ja, så er meget nået. Spørgsmålet er, ø, kan vi også nå at få spillet mindepladen for Klumpe 2? Jeg håber det, jeg håber det, jeg håber det. Først, nu skal vi til København. Vi skal have betrænet at de kommer her. Det, man hører. Radio med fransk direkte fra havnen i Skagen. Danmarks Radio præsenterer stolt de sprøde heste. Anders lød massen sine limfest og Anders Breinholdt er de sprøde heste. Det er vi og vi sidder netop nu på øh, Skagen havn og det vrimler jo... I Skagenhavn. I Skagenhavn. Undskyld, jeg vil med sige ved. Men det er fordi, jeg synes, det lyder som om, man sidder i havnen, når man siger i Skagenhavn. Ja. Øhm, og det vrimler jo med aktivitet, og folk kan da sige, er ude og nyde den glade danske sommer, som nu endelig kommer frem. Og ikke mindst er Anders Brinkholdt også ude og nyde sommeren. Men han er jo på vej hjem fra Farmfonden. Eller hvor er du nu, Anders? Æ, nej, så det står jeg. Jeg skal på forhånd par jeg skal over. Søren, jeg skal ind over en gæde. For at komme ind til den liste, jeg har de er cirka 25 meter fra mig. De her geder er de farlige? Ikke sådan rigtig farlige. Jeg plejer nogle gange at sige, hvis de spørger, om de kan gå ind til dem, så siger jeg, at det er afrikanske andrengrebsgedder. Men det er det altså ikke. Det er gedder, og de er absolut ikke farlige. Er det farme eller Det er begge dele. Okay. Jeg går nu over at stige, øh, kravler op. Hej, hej, er det farme, er her. Jeg smurer min bukser op, for jeg ved ikke, hvad det er, jeg går i. Om det er græs. Farmefront, eller det der jeg skal til, øh, jeg er inde på Farmefronts siden nu, der er ikke givet, der kommer løbende efter mig. Og der er, gedder, der øhm, og der, ja, der er sådan en trådhegn, ude på den anden side af holder der, altså det er det gule politiets uh, fotofældevogn, ikke? Åh oh, ja. Yeah. Han har et par klodder, har han op på, så han ikke synker ned i. Han skal da ikke sidde ude på den side af hegnet, han skal da ind i fond og farme. står i bag hegnet, jeg fik ikke spurgt noget om det. Undskyld, må jeg noget? Nej. Hej. det er for Danmarks Radio. Og du sagde, han par i telefon i øjeblikket, kan jeg se. Øjeblik, siger han. Øh, jeg vil samtidig fortælle, at... Øh, altså, det er øh, det, det, det politiet, <laughs> du anråber nu, Anders? Ja, forskyld, det er det. Øh, og, og, det er, er fotoforgen. Og hvordan manden. ser han ud? Er han øh, und, und, i uniform, eller? Ja. Han er i uniform, eller? Eller han er i uniform, altså ikke føler. Han sidder i nu. Og der os øh. slå fast en gang for alle. Politiet er vores venner. Ja. Hvis ikke man har dårlig samvillighed og beskidt med ildeposen, så er der ingen grund til at frygte politikken. Hvorfor også køre mere end 60 på stykket her, lige inden man over ø, Aalbæk? For at komme væk fra Ja, og komme væk fra farmfond. stille og roligt. Ja. Kør kun 60 km t Alt andet ville være dumt. Så det er langt samtale, politikketten og ø, ø, føre. Men, Æ, ø, men du har noget med til ham, har du ikke? Øh, jo, jeg har to billetter. Han er flere på færdig nu. Nå, sker der dig noget. Undskyld, det er for, der måske, Du Danmarks ja, Ramdu. Må jeg spørge noget? Kan jeg få det lidt op og regne. Er han hen ved gedderne nu, Anders? Æh, han, kommer, øh, han kommer hen til regnen nu her. Har en han afslutning? Hvor mange har du taget, eller har du knipset i dag, tror du? Æh, det nærmer sig nok omkring 90 stykker. Skal folk dog absolut køre for stærkt på det stykke, hvor man kun må køre 60? Ja, det undrer jo også os. Vi har fået flere henvendelser at fra, og... Øh, det er virkelig en strækning, hvor det bliver kørt alt for hurtigt. Og der er jo indkørsler både til frontfarm her, og det er... Fråndomskyld? Ja, okay. Øh, det er jo en strækning, hvor der kommer mange mennesker gående fra byen og hen til den her farm. Så derfor er det jo et vanskeligt sted at, at færdes. Og der er jo ikke rigtig noget fortog, men uagtet at øh, folk går på cykelsen, og i ret ja, så kan man se, at bilerne lige kører stadigvæk lige hurtigt. Hvor hurtigt er den hurtigste, når tiderne? Altså. Holder vi her i dag. Hvor hurtigste er den, du har mod høj. højt plads i dag. Hvor højt er det? Ja, det har Så skal jeg lige se, men det ligger op omkring 95, 92, 95. 95. Er det, det var det ikke en hvid søvelse, Corolla, men de er skilt på siden, ikke? Det håber jeg ikke, det var. Det håber jeg så sandelig heller ikke. Ved du hvad, vi ved? skal vi ikke sidde ude på den anden side af hejtet. Her er to fribilletter til Farmfond, så jeg synes, du skal benytte dig nu, når du sidder ud i bilen. Nej, det er jeg da glad for. Og Anders? jeg spørge, kan du afsløre, hvornår du kører igen? <laughs> ja, vi plejer at holde sådan omkring to timer på stedet, og der er vel gået godt en time nu. Så venter jeg en time til ved at køre hjem. Fortsat god sommer, og tak fordi I må se dig i arbejdstiden. Slut for, for Farmfond, tilbage til Skagenhavn. Top ja, men, uh, top, top indslag, og hvor jeg er glad for, at uh, de sprøde heste kan gøre, hvad de kan for at uh, distrahere fotofælderne. Uh, og hvis vi er heldige, så kan vi jo håbe på, at han går i en frem for at tage den sidste time i den gode Men husk at køre højst 60, og ja. gør det for en sikkerheds skyld over hele landet. Det er nemlig rigtigt. Yes. Live fra havnen i Skagen. De sprøde heste. Det var så Terry Jacks med en øh, fantastisk melodi. Seasons in the sun", som jeg jo husker, da jeg var dreng og gik til svømning ned i Fussegård Skolens svømmehal, så havde de noterede hitparaden, og der lå omkring 60 uger på toppen af hitparaden. Det betød, at lige før jeg skulle op, og en, alle med blåbånd skulle ind, så kunne jeg nå at høre Terry Jacks under vandet. Og den her melodi, hvis du nogensinde får den spillet igen, det har folk at gå ned i deres badekar og høre den under vandet. Det giver en fantastisk effekt, hvor man kun hører, altså kun hører klykket. No. Jamen det, det synes jeg da, vi skal prøve af. Harry skrev den til sin søn, der, der døde, og det er en meget, meget trist sand. No. Man kan sige, Anders, at, øh, at i dag har vi ligesom lukket op for et øh, form for tema, mm. øh, hvor man kan sige, at temaet er, er dyr i dag. Dyr er meget, kommet meget stærkt i ja. det program. Og, og, og man skal sige, at dyrene er kommet til at fylde så meget, at vi rent faktisk er kommet til at rykke nogle af dyre elementerne til i morgen. Ja, så meget er det faktisk. Det er vigtigt ja. en vigtig ja. historie. Altså, vi har jo delt haft øh, Anders, som har rapporteret fra øh, Farmfond, hvor ja. vi både har haft... Øh, Emuer og geder og... Politibetjente. Og uh, vi har en uh, kanariefugl med på ja, arbejde i dag. Ja. Og så har vi også den, den i minde, minde, minde stue for klumpe 2, som viser sig at være klumpe 3, fordi der var to andre klumfester, der omkom i branden. Og så den erstatningsklumfest, som kom, som så afled her forleden dag... Øh, en mindestue, for den har vi valgt at skyde, som man siger i sproget, til i morgen, fordi der får vi så mulighed for at foretage en, en, en simpel, øh, simpelthen at, at få dyret herned for sig selv. det og Det, det er afsjælede læge. Ja, det er fordi, folk synes ikke, at vi behandlede øh, døden Nej. af klumpe 3 øh, alvorligt nok. Nej, og det er jeg helt enig i. Der blev, gjort, der blev ikke gjort nar, men der blev taget noget lidt på den sag, Så ja. Som man kan sige, det vi altså nu går i gang med at forberede, det er en større farvel seance ja. for klumpe 3. Ja, hvis det, du, ja hvis det bliver sidder, et dagsteme. Ja, det bliver et i morgen, så hvis du sidder ude i landet og tænker, hvorfor er du tom indeni, fordi mm. klumpe 3 er død, ja. så skal du skynde dig og hoppe ind i et uh, tog eller en bil og komme til Skagen, og så skal du altså være med til vores store Besættelse af klumpe 3 i morgen. Man kan også sige, at man, føler sig, man behøver ikke at føle sig tom indeni, fordi klumpe 3 er død. Man kan også bare føle sig generelt tom indeni. Mangle en mening med det hele. Hvor er vi på vej hen? Hvorfor står jeg her i livets viadukt og kigger ud i regnen og har ikke noget egentlig at være til for? Hvor er svaret hen? Måske er det i morgen, måske ved synet af den lille væv der ikke er længere. Ja. Og så er der præster til stede, så kommer også herned. Ja, så kommer også ned. Og nu er musik, og det skal være lidt mere opløftende. Vi skal op igen, fordi nu skal vi have fjernkending af fisk. Ja, var det Madison Avenue og Don't Call Me Baby. Ja, og jeg skal lige sige, efter det andet, når man var som jo var noget af en upbeat-version af øh, på Terry Jackson som jo var lidt nedtonet, men så er vi op ja, igen. Ja, okay. så er vi oppe igen. Okay. Og og velkommen. Men til aktionarius Bank Andersen. Velkommen til, og, og, og, og jeg skal indledningsvis høre, hvornår var du oppe i morges? I morges, der stod jeg til kl. fire. Og så var øh, jeg på mit kontor, da klokken var kvart over fire. Og hvorfor så tidligt? Jamen det er fordi, jeg tager om og det vil sige, øh, om morgenen, der går jeg ned og um, tæller op, hvad der er. Og faktisk er ud til købe, altså de ved nøjagtigt, hvad de har og kan byde på en auktion, der starter kl. 20. Og er det en klassisk auktion, altså man har jo et, et, måske noget romantisk billede af en fiskauktion som at, at, at du står og slår på nogle kasser, og, og så er der nogen, der råber noget uforståeligt jysk, og så er der købt eller solgt en, en mængde fisk. Er det sådan, det foregår, eller er, er det blevet mere sofistikeret nu? Det kunne det godt have været, men øh, den måde, vi kørte det på, det er, som de har kørt på, da, da auktionen startede i 1926. Så det er, øh, og hvordan gør det hvordan foregår det rent praktisk? Altså, der kommer en kutter ind med en, en fangst af en type, og så øh, kører, sejler han så hen og afleverer den til dig i, i kommission eller, eller, eller hvordan får du at vide, at der er altså kommet et ton øh, øh, krebs ind. Jamen, det foregår jo på den måde, at heroppe, der har vi to og det vil sige, at hvis du kommer ind som fisker. Så afleverer du den fisk på en af de sorteringscentrale, de sætter det så op i hallen i den orden, som nu det ene gang skal sættes op i. Og så kommer vi og sælger det, når auktionen starter. Og hvor mange kilo fisk tror I har solgt i dag? I dag der har vi solgt lige lignøagtigt 20.000 kilo. Og det er sådan ganske normalt på den her årstid. Og, og hvilke fisk er det mest? Der har været 10 tons makrel, og så har der været 2 tons sommer. Og 2 tons torsk og 4 tons rødsbøtter og så lidt blandet. Og hvem er det, der opkøber altså, de her fisk? Er det, er det kun sådan nogle store industrier eller er det også restauranter og turister, eller hvordan? Jamen dem, vi har, der køber, det er jo lige fra de små fiskerhandlere. I ser hen i fiskehusene her, og så de større korsister, som så enten forarbejder det, her eller også sælger det videre i, i den tilstand, det er. Men øh, det meste af det, det er jo dem, vi kalder lidt større grossister. Men ja, man kan godt gå ind som turist og købe ton hummer? Jamen, det, det kan du sagtens. Vi har da, hver eneste, der har vi tvivlse, der kommer og kører. De ser det jo lidt som en sport, at de selv kan gå ned og købe, selvfølgelig. Mm. kører de vel næppe ton? Det er de færreste, der gør det. Men ja, vi har også mindre. Det, det er jo ikke altid hele kasser. Så det er jo typisk er lidt mindre at de byder på. Hvad står ton i øh, hunger i, øh, i dag? Et ton sommer. Ja. De står i cirka 70 at det Er det ikke, moms. Og Nej, det må jeg sige, det er medmoms. Det er medmoms. Ja, det, det bruger vi jo stadigvæk her. Ja, ja, og naturligvis da. For ellers ville vores samfund falde fra hinanden. Ja, det er jo det. Hvis ikke der var nordjyder til at betale skat. Ja, for pokker det. Vi er da godt klar over, at vi har en stor plads i samfundet heroppe. Ja. Bare at se, den måde vi tager imod på østerne på. Ja, med åbne arme. Det gør vi. Ja. Helt sikkert. Ja. Jeg har haft 250, der haft 250-250 mere klokken 10. Ja. De er hjertelig velkomne alle sammen. <laughs> Nu er det til sådan en, jeg har kun været til en fiskeauktion for mange år siden, Hirtals, hvor at man jo talte et brog, som hvis øh, det er første gang, man er til en fiskeauktion, så er det jo næsten fuldstændig umuligt at forstå. Kan du prøve at gengive, sådan som øh, altså, der bliver talt til en fiskeauktion? Der synes jeg nok, det er jo bedre, at du kommer ned i morgen. Men i øh, øvrigt, en fiskeauktion i Hirtals, det er jo ikke en rigtig auktion. Skal det være en rigtig så er det jo skærende, at det foregår. Hvad er forskellen på Hirtals, skærende fiskeauktionen? Der er utrolig meget. der er blandt andet mig. <laughs> men, men, men når der bliver snakket, så bliver der talt meget, meget, meget, meget hurtigt. Øh, og, og, og, og jeg kan huske, at der engang var en gruppe, som hed Græmse Spektrum, som lavede et moffin nummer, hvor de talte som en fiskauktion, fordi det næsten lød helt musisk, når man øh, taler øh, så hurtigt. Kan du ikke prøve at give os en prøve på, hvis du for eksempel skulle tælle et Nej, ah, det er ikke mig, for mere kan jeg kan fortælle dig nu, du siger det med det musiske. Jeg, der bliver opfordret, det er flere gange at være med i en musical på grund af mit arbejde. Så, men øh, ligefrem giv et nummer her, det har jeg ikke lyst til. Nej, der har altså været henvendelser fra underholdningsindustrien på grund af dine talgaver. Jamen, bare forestille dig, dem vi underholder ved, der er der op som jeg siger der der er der 250. Der er vi sikkert andre steder. Du går ikke engang sammen 250 her nu i der. Nej, nej, nej, vi ligger nede omkring 100 i øjeblikket. Ja. Men der er, jo, der er jo heller ikke fisk endnu på banen. Men det kommer der lige om lidt efter et lille stykke musik, så skal vi nok se folk, skal vi de finder frem til havnen. Så skal vi nemlig til det fantastiske element, der hedder Fjernkending af fisk. Og altså, ja, vi har simpelthen fået en her ned, som jeg gerne vil bede om at blive kørt om. Og når fyldt med fisk, og, og mens gaffeltråkken kører op, så kan vi lige høre et musik. Med Get into the groove. Nu udspiller sig altså noget angst her på yeah. Der findes jo et fantastisk sødt øh, fiskeimportfirma, som hedder Hesselholt, som jo nu har kørt en øh, gaffeltruk frem, fyldt med øh, papkasser på. Og i de her papkasser, der ligger der lækre, friske fisk på is. Yes. Og nu skal vi nemlig til at lege den leg, der hedder øh, Fjernkænding af Fisk. Yeah. Og det her kan det kendes bare med en ny inkarnation, og det er jo altså, og det er enkle regler, og der er ikke noget, man kan vinde noget, men det er også det, det er en leg, hvor man både underholdes og bliver undervist på samme tid. Ja. Og det, det jo går ud på i sin enkelhed, det er, at nu har vi jo aktionariefede derovre. Ja tak. Jeg har nye friske fisk liggende her. Forskellige art. Forskellige art. Og jeg vil uh, tage hånden ned i kassen, løfte en fisk op, 1, 2, 3, og fiske ned i papkassen igen. Og på de her få sekunder, så skal aktionarief se, om han kan kende en fisk. Ja tak. Og øh, øh, hvor, hvor, <laughs> hvor meget tror du selv, du kan klare, i? Der er jo ni fisk her. Jamen, jeg har ingen viden om dem. Alt den stund, jeg ikke ved, hvor fisken kommer fra. Hvis de kommer fra vores område her, så tror jeg nok, at jeg kan kende dem. Ja. Men, men hvis vi skal have en, en satsning, hvis, hvis man skulle sætte nogle penge, hvor mange tror du så, du vil kunne gætte ud af de ni fisk her? Jeg tør overhovedet ikke udtale mig op. Jeg Nej. ved ikke, hvad for nummer, jeg laver. Nej, det er, og der er ikke noget nummer, jeg må sige. Det er ægte fisk fra ja. havet. Der er ja. ikke noget der. Nej. Det er, det er. men det er selvfølgelig en ægte professionel gamle, der går ikke ud og giver sin odds væk fra start. Jeg synes, du skal ja. dykke ned i isen og se, hvad der kommer op. Jeg kaster nu hånden ned i papkassen og ja, tager fisk nummer 1, 1, 2, 3, fisk op. 1, 2, 1. Det er en rød fisk. Og vi har en rød fisk, og vi går, nu gik det også meget hurtigt, og David Beckham står til synlande foran øh, oh, ja. fiske, øh, fiske, ja. fiskeophalingscentret. Øh, og, og nu vil jeg jo sige, at Anders Lund, du får lov til at være overdommer i dag. Altidig nok har du en del viden om fisk, men du ja. har også klædt dig ud i dag som næma fra Find Næma ja, i det, fisk, du har jeg orange og hvidt stribet tøj på. Det her var en rød mulle. Er det, det så... Altså, manden har jo teknisk det er en rød fisk. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> jeg giver ham en halv point. En point. Vi går Pæske? videre. Vi går videre til Nord 2. Den kommer altså op her. så skal her. vi altså måske lige have Beckham ud på klokken 4, fordi backham vi har problemer at med at se. Vi har problemer med at se. Ja. Der har vi Beckham ud på fløjtet, og det er også det, at Beckham hører hjemme, skal ja. jeg sige. Ja. ja tak. Så tager vi så fisk Nord 2. 1, 2, 3 og fisk ned. Åh, oh, den var svært. Den var meget svær. Den var svær. Det var en bjerggyld. Det er forkert. Det var en hav. Havarborg. Hav okay. Jeg kan det løfte jeg den op jeg... igen. Ja. Ja. Den er meget stiv havarborg, skal ja, jeg sige. Ja, den, den er lidt frossen. <laughs> Nå, men det vil sige, at vi starter, har stadig kun et halvt point. Ja, ja. Jeg synes, vi kaster os ud i uh, fisk nummer tre. Ja, er I klar? Kommer her. Jeg kender det ikke. Det gør Helt jeg heller ikke. Jeg er ikke sikker på, det er en fisk. <laughs> <laughs> det her er her en fisk. Den hedder en blanke sten. En havbræs, en god havbræs Jeg tror stille mig, at den er taget fra et akvarium Ja, jeg tror også, det der, det er Hæsler, de, de driver gæk med os Hæsler, vi har med dig med her, er det, det er den rigtige havfisk, den her? Åh, oh, absolut Vi går jo ikke gå og have de fisk, han selv kan kæmpe sammen på hukommelsen <laughs> Det er nemlig rigtigt Jeg synes, at jeg vil en vis battle i gang her vi har altså, Det er fisk nummer 4 Fisk nummer 4 den Fisk nummer 4 Den kommer her Er det ikke? Det er øh, afgjort Det ligner, jeg synes, at der pølser ned for fra Aalbæk. <laughs> kan vi lige få den op igen? Han kommer her? Ja. Der det er, er meget pæn fisk. Ja, ja den, den er pæn, er pæn og det er sikker på, at den smager godt. Det er det, der hedder en blå plettet arbor. Okay. Jeg tror, vi tager et stykke musik, og så skal vi lige fordi der er alt for meget is på de fisk. Vi har svært ved, det fjernkending af fisk er svært, og, og, og du staver lige isen af resten af fisken. så tager vi sit fire. Her er det DRD, bad craziness. Det må man nok sige. Det er det, og Bad Crazy fordi vi har jo gang i noget så fantastisk som fjernkendning af fisk. Mm. Og I på indtil fire fisk, men kun genkendt en halv ja, men, uh, ja. Yeah. men der har været mange uh, praktiske besværligheder det her, ja, vi har solen lige ind på siden, vi har uh, meget tæt publikum i øjeblikket. Begge ham har også sin en st opstrød, uh, store dele af de første, der er været is på fiskene. Jeg synes, at uh, både I og uh, dig, skal ud som fedt Nemo, er fyldt med dårlige undskyldninger. Vi skal jeg til fisk nummer 5. Jeg synes, vi skal stramme op, og så springer vi ud til fisk nummer 5. Fisk nummer 5 kommer her. En, to, tre og ned. Og ned, det går alt for hurtigt. Alt, alt, alt for hurtigt. Jeg kan den heller ikke i forværende. Nej, det jeg kan jeg ikke engang det er ikke et boldtræ. den er lidt stiv. Den har været frossen. Den ser sådan her ud. Nå, det er der for ham, så kan jeg slet ikke kende dem. Jeg ser kun ferskfisk. <laughs> oh, Må jeg komme med bud? Ja. Det er en havbars igen, men den er ikke, den til slyngelandet rødlig. Prøv her allerede nu, indad du bliver over, Anders Arne massen. Det er nemlig rigtig det er en havbars. Jamen, det er også noget, om jeg har set fasislisten. Lankestenen, okay. Så springer du ud i uh, nummer 6. Der står altså 1 point til dommeren, Anders, og et halvt en halv point til Og Og her? 6 point til fisk. Ja, og her kommer fisk nummer 6. ikke en, en fisk. Det må være Sankt altså en Petersfisk. Det er forkert. Se, den her fisk kender selv jeg. Ja. En smørfisk. Var det en smørfisk? Ja. Jamen, den kender jeg ikke, fordi jeg har hørt, at i kender, at de er farlige at spise. Ja. Det kan også være en margarinefisk. Jeg bliver altså rystet på hovedet herovre til fyldt er gode undskyldninger. Okay, så vil jeg sige, I, hvis du ikke... Hvis kan den her fisking, så vil jeg være bare for, at du bliver fyret i morgen. fordi at den ikke her... bliver fyret fra en ejersgagen. Okay, så næsten. Så er du roerflyttet eller noget. Men, men hvad er vi ved fisk nummer 9 nu? Fisk nummer 7. Nå, 7. Okay, ja. Fisk nummer 7 kommer her. Det er her. garanteret det er, det er fuldstændig korrekt. Det er en laks. Ib fik du et helt point. Kan vi ikke lige klappe lidt af i? Lad os klappe Jeg synes, det er flot. Der bliver ja. klappet også i Halmstolm, for at vide. Og det er jeg glad for. Nu sprakkesringer simpelthen ud i fisk nummer 8. Det er igen en lille fisk. En lille Så fisk. kig godt efter, Ip, den skal. kommer her. Sød lille fisk. Ja, det, den er meget sød. Ja. Jeg, jeg kender den ikke. Skulle den ikke have lov til at blive ned i vand? Jo. Det, det hedder en guldbars. Nu kender jeg også kun den målsfisk. Den der, den der er rundemåls. Ja. Tops guldbars. Vi går videre. Det var den altså. Nu kommer her. Sidste fisk. Den sidste chance for at redde din øh, ære inden for fjernkending af fisk, Ibs. Den kommer her. Det er en pika. Det er fuldstændig korrekt. Sådan, jeg er glad for, at du var så hurtig og kræft for det sidste svar. 2,5 point fik du simpelthen ud af 9 fisk. Og det fisk, nu er det jer, der er kommet med fiskene. Hvad, hvad, hvad mener I om auktionaren? Jo, det er jo, hvad man kan fra for, når han ikke selv hans egen fisk det er da når han kunne kende den sidste, som man selv har solgt her til morgen. Det er jeg sådan er glad for at høre. Nu skal I høre, øh, det er sådan, at øh, vi har jo talt om tidligere i dag, ja. at, øh, at der er jo mange, inklusive os selv, som er ked af, at klumpfisken er død. Og øh, det gør, at vi om et ganske kort øjeblik vil holde en øh, auktion, hvor altså, Ibb får lov til at sælge den her utrolig store dejlige laks til de mennesker, der står her på havnen. Og hvad vi får ind af penge, mm. det er simpelthen uh, hele det, det vil vi bruge ubeskåret til bisættelsen af plundfisken i morgen. Ja. Men uh, inden da der, så synes jeg lige, jeg skal have et stykke musik. Ja. Så hvis du trykker på den jeg grønne jeg trykker på den grønne mm. Det man hører, er man Ja, det var basement jacks med salmon in my heart, som er for laks mit hjerte, og det er en udmærket indledning til øh, den auktion, som vi jo nu er på vej ind i kommunerne af. Og Anders er tilbage efter øh, nogle andre dyr, og du må sige, så er kommet fra Ilden, fordi hold da op, af Fisbergregen. Ja, vi har jo hørt det hele vejen ude fra FarmFond, og det, det lyder fantastisk. Øh, auktion netop, det er fantastisk indslag, kan det kendes i form af genkending af fisk. Men altså nu skal vi jo til øh, auktionen, hvor vi skal, øh, hvad hedder det, auktion, auktionere Den her øh, dejlige laks, der ligger her, og den er vel øh, en halv meter, og den vejer øh, 4 til fem kilo. Ip, og hvad vil sådan en normalt øh, indbringe på en auktion, som øh, du havde i morges? Ja, det ville være forkert at mig at sige det nu, for det kunne jeg hæmme eventuelle byder om. Men øh, jeg vil rege med, den skal nok koste en 300 kroner cirka. Jeg er glad for den professionelle indstilling, du har til tingene, og så skal jeg jo lige sige, at alt øh, indbringning af den her, det går altså ubeskåret til øh, besættelsen af klumpfisk i morgen. Så, i, så jeg vil næsten synes, at vi skal give ordet videre til Ip, og så... Øh, Prøv, er det ordentligt, hvis jeg fanger nogle af dem, som giver øh, penge? Ja, selvfølgelig det. Godt. Hvordan starter man det? med ikke andet, så skal du jo fange dem, når vi skal have pengene. Ja, i den grad. <laughs> Nå, eventuelle købere, det ville være smartest, hvis de ikke er tilbage. Og vi sælger den per kilo, og vi vurderer den til 4,5 kilo, men vi tager kun penge for de 4 kilo. Har vi et bud på den her, det går det et godt formål, selvom det er i Nærbe kommunen per kilo. Der er budt 100 kroner her, det måske sig være et godt bud 100 kroner budt, 105 kroner budt her Og I kommer de her ikke til radioen Der er budt 105 kroner her 105 kroner budt her 105 100, 105 kroner budt her lidt længere budt 110 kroner budt her 110 kroner Har vi et 110 kroner, nu falder ham snart 110, 110 kroner Og det er jo nogle der med til højre Tillykke med fisken Tak Hvad hedder du? Jeg hedder Susanne Og du er her ved med laks? Ja der er cirka 4, lidt over 4 kilo laks derovre, som du har fået. Det er jo et røvekøb af det Det er jo et nu skal vi så regne med, Det den skal lægges om op, så kommer den op i om af 1.230 kroner. Hvad siger du til den? Men den er flot. Den er flot. Rigtig flot. Har du nogle middagsgæster i aften, eller skal vi invitere nogle over radioen? vi har og vi Ja, hun er meget glad for laks. Hold dog. Og hvem er, og middagsgæsterne, der er stille på dem? ja, svigerforældrene er her. Okay, og du skal ikke have en opskrift med, du er helt styr på, hvordan du laver den her? I styr på det. Vi kommer nogle urter i og er dem ned, tror jeg. Hvor er jeg så glad for det. Så, så mangler vi bare afregningen. Og ja, um, ah, det var 110 kroner, ikke? 110 kroner, ja, ja. 110 kroner per kilo, hvis jeg lige må bryde ind her? Nej, det var, nej. Det var 110 kroner for fisken. Ja. Det er jo det er, det er et fund. Okay, ja, det. Ja, det her smør, det kan du godt glemme, du skal ikke ned ved mønterne. Nej. Det bliver en sæd. <laughs> 1000 kroner! Hold op. Ja, skal nej. vi nok ind og veksle. Ja, vi skal veksle. Vi spiller et stykke musik, mens vi stykke Tak til I, tak til alle. Yeah. Det er uge, det er streets ice. jeg kører ud mm. på en mark eller ud til farm Så man skal fisk. Ja. Scenarii, der, skal ske i morgen, kan der skal ske det, at, at, at, at, at man har fra Nordsømuseets side ansøgt, at vi, at vi var lidt uh, sarkastisk over på fisken, og det skal vi ikke have siddende på. Ja. Og så sagde fiske den fisk med, med anstand, og det er de med på at bringe fisken til Tors, til, til Skagen i morgen, så vi kan bisætte den. Og derfor også, at en rare, rare dame, hendes penge jo går til bisættelsesudgifter så. i morgen. Og jeg kan fortælle, at der er stor opbakning omkring det. Altså, jeg har for eksempel lige fået en mail fra en uh, Kirsten, som allerede nu har skrevet, jeg har en øh, sakte klumpetræ, som jeg øh, foreslår, at vi bringer en eller anden måde får, øh, i morgen, øh, når klumpetræ øh, ligger her på havnen og, og, øh, og tager farvel med livet i forhold til et eget modulæum. Hvad, hvad skal der ske? Er det, det for ja, dumt, at lød, det nu? Det er jo en bedre. Og det eneste, vi kan sige, det er, det er at det har sat Voldstrup Kirkesagen noget på hold. Fordi Tony godt nu ligger i chok over, at han har ikke en opgave, men to opgaver på et helt døgn. Han skal jo også finde en kiste, der passer til en dumt pædemand. Og en, en, en pædemand. Og, og en præst. Ja, og det gør vi med en sang, der far fremad og opad og ind i hjertet. Tak for i dag. Tak. Vi er i London og nummer, der hedder YUMMY YUMMY Husk i eftermiddag fra kl. 15 her på Havnen i spil, der Adam Duohal og Mads Frank <tryk> Søge Monkey Business Direkt ud til vi her, ude fra Tak for det. dag,